Bai, gauk, arabako, egiosako, oion, egirainu joren gara, muxegoren, dizko, begiaren aipatzeko. Goyon, Arabako egiosako irumila eta behire urmiztanleko egibat da. Eri horretan, langabetuen kopurua aski gora da, eta biztanleen eguneko amaseia bertzei resuma batzuetatik da, bereziki, Maroko eta Pakistanetik. Horren dela bi urte baino pixka gehiago, bitartean jolasian ekarteak ekimen bat proposatu zuen bertako komunitate desberdinean harteko elkarbizitza hobetzeko asmoz. Artearen bidez, boterea erritarrei ematea sedetza daukan Komanditario begiak Nazioarteko Plataformak proiektu hori onartu, eta hemen dugu, azken emaitza, murxegoaren euneko eun oion izeneko diskoa. Giralda Mayuna, una girdilla gira que gira veras brilla que brilla, baila, viento en popa toda ve coser y Qatar tiene tela tiene tela alta Ciclina, trino afina, fino fino lino fino trino que ni la linón y la fino las historias que teje el camino que ni la lino vino lino, lino y la lino, lino, lino, lino, lino, fino, y la fino fin fino, fino, fino. Gira gira giraldilla como pica la guindilla bailemos esta jotilla levantando la barbilla esto es una maravilla pica y pica la guindilla bailemos esta jotilla levantando la rodilla gira y gira giraldilla la que no baila no pilla Dudari gabe, biziki disko berezia da maitea joita jauregi mugsego musikariai ibarktarak egin duen hau. Ala bainan, lehen-lehenik, oion egiko ainistasun kulturralaren ospakizun eta aldarikapen bat dugu. Bainan, kasu, oionez, oion darrentzat eta oion egin lana balima da ere, Europako bertze edozoen egientzat eredugahia izan daiteke. Musikalki bizikia aberatxa da, folka, popa doinak islamiak kantu tradizional bat, IP opa, koua aagikatzaile bat, aur bat eta kultura naiz hizkuntza desberginetako kantarien ekarpen fraangoezzu daitezke hemen. Kantuetako hitzak aldiz, egita aitorpen eta aagikapenez josiak dira, izan euskaraz, gazteleraz edo arabieraz. Otarako Muegook hitz joko eta metafora finak erabili ditu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 Que la hipertension eskoza de mortales Tambien la gripe y el sarampión Y es que aún no hay vacunas Para el peor de los males Que es la tolerancia a la lactosa Y a todo lo que no sea mi cosa Ete Mi casa Eja Errameak da, egitasmo honetan Laro bat egitarrek parte hartu dutela zuzenean Baina ainitzez gehiago zeharka Arrazoinekin pentsa baiteke, ez batere egresa izan, erriko abesbatza, joktalea, bertsulariak, gazte asamlada eta kantari tradizionalak elkarrekin lanean agaraztea. Bizkitartean, maitek lortu bai aberastasun iziagri hori batasun matematea. Berea hori propioa ere, hortan lagungarria izan da noski. Diskoa, 2000-an ekainan ekainean sarean ezagia izan da, eta gerozik, Bederatzi kantu hauek urririk telekarratzen aldira mursego.bandcam.com webgunean. Nahiago dutenentzat, entzat, berre CD edizio mugatua atera dute ere. Hortarako, bide huts indizketxearen webgunera joateako menida. Kronika honen bukatzeko entzuleak, proposatzen hau zuet diskontako zazpiaren kantua entzutea, manekineko Katua. Azbanekin ez nintzateke maniki Tokio tokitan dagoetan ezka mutil jeiki Manekineko katua dago bezual txatua Atorra eskua bilidabileskua askatua Manekineko bi gure ondora etorri Genduko dizkion huelkarri bizpairu zorri Ai, ai, ai, ai, manekin eko nekatu Rezoak horan zaltxatu Zugazkeratzea nahi bat duzun, begi bat kiskatu Ongieto riz osoa, izkuntza bat bakarrean Azkoz beroa goa ezaldan dozena batean Frantxeixek dio, bienbenu ngeles ez moldatzen naiz ni yes, ie zaidu vuel comienzo las batu kucu no manekineko biurri gure ondora etorri kenduko dizki amo el carril ispairo sorri ay ay manekineko nekatu Ezo aborantzatxatu Zugazteratzea nahi gadozun Begir batu xatun Torre minfazola zido Bienvenida, bienvenido Eskarazkabia ezaten da Gazteleraz nido Rusa mepo bitan Ieoan tajilmizko jabilen Mongitorri ame mateko Dau de milla vida. Pa, pa, para, pa, pa. Papa Papara papá para papá papá para papá Papara papá Papara papá Papara papá para papá Si la va verriatar tu arma iueetazartu si la va chila gustura danza Batu bat noiztik abian, txoriak noiztik zaskian Ongi moldatu daitezke biak artetan agian Manekineko biurri, gure ondora etorri Genduko dizkion mueltarri bizkainu zorri Ai, ai, ai, ai, manekineko nekatu Esoak oran zaltxatu Zugazkeratzean edo begi bat piskatu Bak badioatu, zukarizegi jator, tximistetatik libratutan badezaduzu hor. Zorte hona biderkatu, azti gaiztoa kusatu, izurritea kutikan eta trumoiak izutu. Manekineko miurri, gure ondora metorri. Genduko dizkion buelkarri bizkairu zorrin bai, ai, ai, ai. Manekineko nekatu, bezkoa goran zaltxatu. Zugazteratzea nahi badozu, begi bakpiskatu. Pa, kapara, pa, pa. pa, pa, pa.